Розділ 56. Літорея Після зборів Мешко прийшов до директора школи. Олексій Іванович сидів у своєму кабінеті за столом і перегортав книгу. Ту саму, що відібрала у Мешка Олександра Сергіївна. Коли Мешко війшов, Олексій Іванович очима показав йому на диван і промовив. «Сідай». «Мешко сів». «Що ви обговорювали на зборах?» – спитав директор. Мешко розповів. Так, сказав Олексій Іванович, ухвалити це половина справи. Треба домогтися, щоб Стоцький справді вибачився і усвідомив усю підлість свого вчинку. Олексій Іванович помовчав, потім спитав. А твою поведінку обговорювали? Яку поведінку? Мешко почервонів. Сторонні книги читаєш на уроці, записки пишеш. Книгу я не читав, сказав Мешко, вона просто так лежала. Записку дійсно писав. «Скажи, поляков», – Олексій Іванович уважно подивився на Мишка, – «чому тебе цікавить холодна зброя?» «Просто так», – відповів Мишко, дивлячись на підлогу. «Крім того», – продовжував Олексій Іванович, ніби не чуючи Мишкової відповіді, – «ти і твої приятелі цікавитися шифрами. Все це дуже добре, але скажи мені, навіщо вам все це потрібно?» Мишко мовчав. І, ніби не помічаючи його мовчання, Олексій Іванович знову продовжував. «Можливо, ваші заняття дуже цікаві. Але чи дають вони бажаний результат? Коли все йде успішно, то продовжуйте. А якщо ні, скажи. Можливо, я допоможу». Мешко напружено думав. «Може показати пластинку? Ось уже два місяці, як вони б'ються і не можуть прочитати напис. На обох пластинках зовсім однакові значки, а ключа до них немає». Виходить, Полевой думав, що ключ до шифру в піхвах, а Нікіцький розраховував, що він у кортику. Насправді ж ні там, ні тут ключа немає. А мабуть, так і треба показати. Якщо вже Олексій Іванович не прочитає, значить ніхто не розбере. Мешко зітхнув, вийняв із кишені пластинку від рукоятки кортика і простягнув її Олексію Івановичу. Ось, Олексію Івановичу, ми ніяк не можемо розшифрувати цей напис. Я чув, що це літорея, але ми не знаємо, що таке літорея. Так, сказав Олексій Іванович, розглядаючи пластинку. Це схоже на літорею. А що таке літорея, я тобі поясню. Літорея, продовжував він, це шифр, що вживався в староруській літературі. Літорея була двох типів – проста і мудра. Проста називалася також тарабарською грамотою. Звідси і тарабарщина. Це досить простий шифр. Літери алфавіту пишуться в два ряди. Верхні літери вживають замість нижніх, нижні – замість верхніх. Мудра літерея – більш складний шифр. Весь алфавіт розбивався на три групи, по 10 літер у кожній. Перший десяток літер позначався крапками, наприклад, А – одна крапка, Б – дві крапки і так далі. Другий десяток позначався рисочками, наприклад, Л – одна рисочка, М – дві рисочки і так далі. І нарешті третій десяток позначався кружечками. Наприклад, Х – один кружечок, С – два кружечки. Значки ці писалися стовпчиками. Зрозумів тепер? Це ж дуже просто, здивувався Мишко. Тепер я розумію, як прочитати пластинку. Це було б просто в тому випадку, заперечив Олексій Іванович, коли б на цій пластинці в кожному стовпчику було від одного до десяти значків. А тут найбільше п'ять. Олексій Іванович сидів замислившись, потім повільно промовив. Якщо це літорея, то тут лише половина тексту, десь повинна бути і друга.